Bilógus. 1. Hajnalodik a világ fölött Valahol mindig hajnalodik, a fény sosem merül ki, de a némelyek a sötétségben maradnak, eltűnnek benne, és amikor kivilágosodik, semmi sem emlékeztet rájuk, csak a hiányuk. Pirkat szeptemberben, a Reykjavik fölötti fensíkon lévő kórházban, és decemberben Keflavikban, csak hogy ott annyira gyér a fény, hogy közelebb áll a sötétséghez. De azért hajnalodik. Érezzük valahol mélyen, ugyanott, ahol a fájdalmat meg a boldogság utáni vágyat. Pirkad, az éjszaka visszahúzódik az álmaival, és középkorú ápolónő jön be halkan a szobába, de megtorpan, amikor megpillantja a kisfiút a fiatal nő ágyában. A kisfiú nyugodtan szuszog, karját szorosan a mellette fekvő nő keze köréfonja, A nő viszont már nem lélegzik. Az ápolónő nem moccan mintha valami megbénította volna, és a néma szeptemberi fény beárad az ablakon. Végül aztán lassan odalép az ágyhoz, tenyerét óvatosan ári homlokára teszi, aki kinyitja a szemét, és látja, hogy a szállodai szoba két ablakát csendes hóesés tölti be, és valaki halkan énekel a szomszéd szobában. Valami altató tangolul, illetve nem is amerikaiul, felismeri a hangot, ez az amerikai nő a férjének énekel. Jó lesik olyan ember mellett felébredni, aki jelent nekünk valamit, vagy akár aki a legfontosabb. Ettől egy kicsit olyan, mintha az élet győzedelmeskedne, sőt, mintha valamiféle igazság is létezne ezen a világon. Vajon ezért énekel ilyen szépen? Ári fel kell, az ablakhoz lép, kinéz a hóesésbe, amely világokat köt össze. Kettő. Szigge felajánlotta Árinak, hogy aludjon náluk, ászműnőrrel közös, kicsi. De otthonos házukban, amely valaha az öreg Kristjáné volt, és egy olyan helyen áll, amire az izlandi nyelvnek nincsen megfelelő szava. Megköszönte, de elutasította az ajánlatot, és azt felelte, hogy inkább felmegy a szállodába, megpróbál aludni egy keveset, aztán meglátogatja a mostoha anyját. Akkor legalább vidd el az autómat, mondta Sziggyá. A kocsi kulcs ott lesz a recepción. Három. Árival elhagyjuk Keflavíkot. Ári rögtön ébredés után felhívta a mostohanyját, és közölte vele a hírt, hogy Jákob meghalt. A mostohanyja sokáig csak hallgatott, és Ári is sokáig csak hallgatott. De ezzel nem volt semmi baj. Tíz óra múlt, és még nagy a sötétség. A föld egyetlen hónapjában sem rejlik akkora sötétség, mint a decemberben. Néha annyira súlyos, mintha be akarná tiltani az életet. Milyen üzenetet hordoz hát a hó? Ez a hihetetlen mennyiségű fehérség, amit az ég küld nekünk. Lehet, hogy a halottak beszélnek hozzád, mondom. A sötétségről és a fényről próbálnak magyarázni valamit. Lehet feleliári, és felkanyarodik a heidire. És figyelsz rájuk? Rám néz és elmosolyodik. Az arcán még mindig látszik a halvány volt. Hadd töröljem le, drágám, mondta neki Anna és igyekezett ledörzsölni a rúst ári arcáról, de nem igazán sikerült, szerencsére, mert egy csók szép emlék. Nem tudom, mondta Ána, miért rúzsosztam ki a számat, mint valami liba. Siettem kifesteni magam, amikor felhívtál, és megkérdezted, hogy benézhetsz hozzám, -e hozzám. Mintha bármi szükségem lenne minkre most, hogy az én szerencsevirágom meghalt. Ána vörös szemmel fogadta, keveset aludt, szinte semmit, csak sírt, Jakob kedvenc pulóverével az ölében azt szagolgatta, simogatta. Margaret naplóit olvasta, megázt hallgatott. Pedig nem az esetem, én inkább elviszt szeretem, meg a szerelmet, valószínűleg azért, mert buta vagyok. Aztán kirúzsozta a száját, mintha számítana, hogy néz ki. Ári megölelte. Egy darabkát azért kaphatok belőled, kérdezte Ána. Amekkorát csak akarsz, felelte Ári. Mire Ánát cuppanos csókot nyomott az arcára. Négy. Az autó simán felér a fensíkra hullahó. Lehet, hogy a hópelyhek a halottak üzenetei. Ugyanakkor Arit a rövid alvás után két sms is várta a telefonján. Az első Szvávártól, a második a két lányától, Grétától és Heklától érkezett. Együtt töltötték az estét, főztek, a családi fotóalbum képeit nézegették, sírtak, nevettek, sokáig beszélgettek a bátyjukkal, Störlával, skype -on. De apa, nézd meg az e-mailedet, küldtem neked egy számot. Gyere gyorsan, minél előbb, mert nélküled nem akkora élvezet az élet. Szvávár üzenetekor a reggel érkezett. Szevaz, csóka. Nem bírok aludni a boldogságtól. Legszívesebben felrohannék a hegyekbe, hogy lekiáll csak valami csodásat az életről. Mit gondolsz, ki jött fel hozzám ma éjszaka? Viszont kaptam egy hosszú e-mailt Emlékszel tavaly, hogy eltűnt? Na, visszatért de mint nő. Nővé műtette magát. Itt van Izlandon, is találkozni akar velem. Képet is küldött magáról, meg minden. Nem semmi ez a fickó, illetve csaj. Még szerencse, hogy fülig szerelmes vagyok, és a mennyekben érzem magam. Különben még belezúgnék egy régi haveromba. Öregem, tökös gyerek, aki nemet vált, ez az igazi bátorság, nem? 5. Adj bátorságot, hogy változtassak, amint tudok. Akkor hát végső soron nincs határa annak, hogy min lehet változtatni, és talán a gyávaság a legnagyobb akadály. Minden halállal kezdődött, és nem sokára végre el fogom tudni mondani azt, ami igazán fontos. Csak hogy nem sokára már túl késő lesz az élethez, mondom, miközben Ari leparkol az út szélén, és leállítja a motort. A fenség közepén vagyunk, itt szállok ki. Tudom, mondja, ezért nem akarok várni. Kiszállok az autóból, többet nem is kell mondanom. Szentgerdihez közeledve Ári a kezébe veszi a telefont és megnyitja a Grétától és Heklától érkezett e-mailt. Ezt ismered, apa? Ma éjszaka egy csomószor meghallgattuk, és mindketten bőgtünk rajta. Utóirat. anyának is elküldjük ezt a számot. Ári megnyitja a linket és elmosolyodik. Amikor a telefonból felcsendül, a you are always on my mind, Elvis Presley énekel. Az, aki ügyesen megnyitja a szíveket. Hat. hullahó ezen a lapos és szinte kopár fensíkon, de néhol moha nő a régi köveken, sőt be is borítja őket. Már hozzá a munkájához, hogy a kemény, élettelen közetet talajjá változtassa, a tarka virágok számára. Látom az egészet, ahogy a kő talajjá változik, ahogy Ári megáll az autóval a mostohanja és mani háza előtt. Mindent látok, miközben lassan beleolvadok a hóesésbe. Annyira tökéletesen beleolvadok, mintha soha nem is léteztem volna.